Перелічив у Боге зеленькало, поплакав над долою своєю бідолашною та й просадив усе за один вечір. Хіба не так? В особнячку підловленому одним гаманом не обійдець. — В деякому гаманці добра більше, ніж у твоєму будинку, — у Тонер Чебальдеві заперечив Джозеф. За свій довгий язик він мав у злодійському середовищі прізвисько Джош Мовчун. А пальчики кишенькового злодія, друже Шварце, вони не твоя тупа відмичка. Отже, домовилися. Ще раз посміхнувся Гриша, допиваючи пиво. Я гаманець зрізую, а ти будинок чистиш. Обидва без обману працюємо на повну силу і подивимося, хто в чужому ремеслі більше розуміє та чий видобуток цінніший. Три дні терміну». «Будинок?» – стропів Жорж Мовчун, який не сподівався такого повороту справи. «Я?» «Будинок», – весело підтвердив Грижа. І кожен, хто добре знав Арчибальда Шварца, зрозумів би, що жарки скінчилися. І саме ти. А ти як думав, базіко? Ти мені розумієш, по честі моїй злодійській ногами тупцюєш? А я ж марклі витри та слухай? Усе вже голубе залітний. Баш на баш. Ну, а хто програє, той у цьому ж трактирі на четвертий день при всіх наших підстил залазить і привселюдно відгавкується. Мовляв, брехав, як собака, і прощення прошу. Ну, як згоден? У хитрих очах мовчана Джоша спалахнула, хоч іскорка. іскарка. Згоден. Через три дні тут. І він подав руку Арчибальдові Шварцу. Дивися, пупа, не на дірви", Глузливо кинув грижа Джозефію навздогін. Коли той виходив із трактиру. Багато садибу на околиці Відня Джозеф пригледів ще в перший день відпущеного йому терміну. Масивна човунна огорожа з позолоченими левами на верхівках полірованих гранітних стовпчиків. широкі візерун ворота, посипані крупним гравієм ідеально прямі доріжки, розділяють парк одразу за горожою на правильні чотирикутники – Доглянуті клумби з яскравими квітами і триповерховий будинок зі стрілчистими вікнами та колонами при вході, з безлічів і прибудов із двома стайнями. І з усього, видно, тут було чим поживиться утертий ніс в пихатому грижі, без особливих труднощів. Добувшись на горище особняка біднішого, розташованого саме навпроти садиби, що його цікавило, Джош молчун витяг в завбачливо придбану вранці підзорну трубу, зручніше влаштувався біля слухового вікна та зайнявся спостереженням. До вечері він встиг з'ясувати, де розташована кухня та приміщення для челяді. Доволі точно визначив місце чорного ходу, хоча самих дверей йому не було видно, і вирішив, що для початку досить. Пішов підкріпити свої сили доброю склянкою вина і найабиякою порцією улюбленої баранячої печені. Пристойна винарня знайшлася неподалік, і отут Жозефові зненацька поталанила. Одному з відвідувачів він безповолково впізнав садівника, збраного для показового грабунку маєтку.